Eta esan bezala batuzen minutuetan e, elduen asteari begira jarriko gara, edo e, datozen astei begira. Eh? Euskararen egunak antolatu baitituzte hainbate eragilek, hainbat eh? euskara eragilek irunen azken urte hauen e, hauetan eh? ba, egin izan bezala. E, baina zenbait nobeda badira, egitaragoaren berri jasotzeko, ba, olatze bengoetxea dugu teleforearen beste muturrean. euskaren egunak esan bezala da egitaragoaren antolatzea bat, olatze, kaixo, eguerdion, ongit horria. Dai. Ba, ekaixo, guardia, guztiai. Mm, Beno, alenik eta bingo, gora tu, ez da, ba, hainbat eta hainbat eragile direla indarrak biltzen, ez da, ba, euskararen egunak antolatzeko. Ba, jorixe, da, orten ere, bai, ba, amagilek arte, gutxora bera batu gara, amagileak ez berdin, ba, lehen gurtea baino bat emadate gileago, ba, ortengo, euskararen egunari begira, ta horietako bat, ez atrakosan jauko dugu, ba, orten ere gurekin lan egitera animatu dena, ba, euskararen eskea sentralt une de une otra ko bainar metatzeko. Mhm, eh hori da hobedetako bat, eh beste beste bat, ezta? Bai, bueno, e, kartelari begira, ba, ba bueno, e, aurten e, esaterako, ba irungo hitze gurutzatua lehenengo chapelketa antolatuko dugu eta ten gustere bihar izango da, bihar arumata goizeko 10etan ekaten. Eta era guno ba orrezgain ere bai eh shametzela shametzela e, Santiagoko deabruak ba imatekinta persatuko ditu azaroren hogeita an e, lautatik hitz erditara San Juanenparantzan ba aurrentzako aurren ba Jolantza Berriñak eta eta hantxaritzeko. E, berez, eh, aipatu beharra dago, kemen taldeak antolatu bituen mutxiko ikastaroak hasi birela, egitarra horren baita, baina hilaren hogeita zei eta hogeita sazpian ere egongo dela aukera, ba. mutxiko ikastaroetan parte hartzeko. nola Noran ere esan bezala Euskaren egunak horretan kemen dantza taldearekin, eta beste zenbait taldeekin ere, e, dantza saiorik ez da faltako. Hori da, bai, azararen hogeita marran, igandeakin, Ba, e, uherdiko e, amagitan, kemenantatu aldeak eman aldi bat eskeniko digu, eta segidan txorimaloak e, soinu taldea. aldea. Arraitxe alde zere ontsa tregitixea eta musika eskolako tregitixea taldea animatu da. Eta buk, esan da egun horretan bertango izan goiz, zortzitzertetik hamarrak bitarte, aukera izango dela ba, e, argazki erralirako ba, itzen elmateko. E, e, bueno, zerak, e, antolatzen duena, e, iran soako argazki erraliak. Ordun horrez ba, gaina, zara nogeta beherazian ere hainbat ekintza gongo dira, ba, koizian iri martxan urtua, ortean horre ere ba, aldaketan sartu dugu, eta segidan, ba, egosaria ekaten, kantu bazkari ordu bitzerritan, eta raitzaldan, ba, girotze, girotzeare, gongo da, da faltako ambienterik. E, zentzunetan, Euskaren egunak egitra burretan adin guztietarako jaudera kantolatu nahi izan dira ezta? E, denentzako aukera bada, baita aurrentzako ere, Euski hori da, bai, bai, bai hemen ez dago Euskarak ez dauka adinik eta berak zori ere, bai, plazatuna izan gukartena honen bidez, bai, txik rentzako hau e, Euskaraz ikasten ari dinerentzako e, denontzako badago lekoa eta gainera... bai, Oso, oso potzik eh, hartuko dugu bat, harrera eh, hori. Ongi da, e, nola da jera, ipatu duzu azalaren hogeita behatzi, hogeita mar, hainbat eh, jarduela direla, egitara guaren parterik mardulena, esan ezak ez da, bi egun horietan emango dela, izan ere Euskalaren eguna, e, abenduak iru izan ki ere, nahiko bueno, eguntxarrean lan eguna, izanki ki ez da, eh, haste buruan antolatzean nahi gago izan da. Bai, ordi da, egunduan hiruan izango da. Orduan ba, bertan bueno, eh ezegorla e, saio potenterik e, antolatu, eh baina bono, bai eh antzetaretan eskori, ba eh mail inguruak eskinejo du, eh zera ba bierraleko cinegotzi ezberrinekin, euskagoziagozi uh -huh. ezberrinekin. Mira, según Hortan ere zeingo dogu euskaraz azu. Bai, eh, ogoratuko dogu antzeta iratia, ba eragile artean aurkitzen dela, aurkitzen garela eta esan bezala, Iparorratza berezi aingo dogu Eurdiko ordu batean egun horretan aipatu duzu. E euskarazin egotzieekin, Endaiako Mikel Muñoz, Irungo Fernando San Martin eta Hondarribiko Txomin Ezagarza zurekin, eh, ordu beteko mai inguruan, nola bait ba gure eskualdearen eskualdeko euskararen egoera e, aztergai jarrita e, maien mai horretan halako e, egitaratu bat antolatzea ezin bestekotzat jotzen duzu euskararen egoera ikusita Bai bai bai ia izan e, bueno e, azkeniru urtabetan gabiltza honekin baina lenagotik ere bestera iratsuk bad ziren eta bon, ikusita e, irungo ba realitatea ba ez ikusten dugu ba Batetik, ba, e, lau aizetara zabaltzeko ez, ba, irun, irunen Euskara oraindik dike dagoela, batzuk ere horren jakitun ez baitire, eta bestetik haner bai, horren ba, ba, bueno, ba, jakitun garenok, ba, Euskaraz e, normaltasunez, eta ba, naukere ukitzeko ez, urea, ba, kintzaz berriak egiteko, eta ba, arnazgunen modu bat sortzeko guretzat ere bai, poliki-poliki e, ba, indarra gehiago metatzeko, eta eta baigora honi ba, ba piskanaka emateko bai bai Ongi da ba, azken bi hitzordeekin geratuko gara abenduaren 3a pasata e, abenduak lau eta 8an e, badagolako zeregina ezta nolabait ere gitara hobiri biltzeko Hori da hori da bai bai Abenduaren 4an e, bertso saioa ba izango duka bigorrin e, irunoarren kantolatuta arratsaldeko 7 beraz ba, euskarekin gozatzen jarraitzeko aukera pare gabe eta abenduan 8 ba piritch korrotxetamari motox eh ongira on, eh ondarribian eta bueno ba aukera duzea ikan desarrea kerosteko aurrek ere ba, ba solarten e, jarraitzeko. Ongi dira eta gogoratutako dogean tolatzaileek hartarazi botela bi urtetik berakoek ere txartela beharrezkoa dutela, eh? beste urte batzuetan omen homenarazak sortatu baitira horrekin. Ba, horrekin geratuko gara eta egitaragua baino errepasatu dugula gogoratu besterik ez bihar har dugula leda biziko itsordua goizeko 10etan ekaten, ezta? Irungo hitz gurutzatuen chapelketarekin izen emateko edo e, aukerarik egongo da, pentsatzen dut oraindik ere zen egin beharko litzake. Bai, hori da, berez, e, bueno, oitamata baino lehen jarri genu, baina, bueno, segurunago bertan agertu gero, e, e, bihar bertan ez dela inongo arazorik egongo, eta, eta, bai, bai, e, jendeak eskuzagalde hartuko dela bai, bai, Ongi Ongina, ba, Euskaralen egunak, eh? Esan bezala, ba, dagoeneko martxan, eta bihar horre lehen dabiziko itzordori, egunek aurrera gineala, e, xetasun gehiago emango bitugu, haulatze, bengo etxea, eskermila, egune gure aragoateagatek. Bale, bat, zoi,